Və sonra da müəllif ə, keçir 8-ci bölməyə və bu bölmə də Hübb-ül-Rasul minəl-iyməd. Yəni 8-ci bölmə bundan ibarətdir ki, ə, Allah elçinin sevgisi, yəni Peyğambə Sal-ı Sələmin sevgisi imanlandır. Yəni ə, bu həyəkdən də ə, bizim üçün mühüm bir bölmədir, mühüm bir növdir ki, Biz onun əgər bir az geniş dərinlə, şəhrinə gedib çıxsaq, həyətən də biz özümüzdə çox naqıs ilə yəni görəcəyik. Və müəllif bu bölmədə Əbu Hureyla radiyyələni hədsini gətirir ki, Peygam Səlam dedi ki, وَالَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَهَدُكُمْ هَتَّكُونَ أَحَبَّ min مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ Müəllif burada buyurur ki, Peygamber Səlam dedi ki, Nəfsim əlində olana and olsun ki, sizdən biriniz iman etmiş olmazsınız. Hətta mən ona öz valideynindən və özündən və övladından, valideynindən və özündən daha sevimli olmayana qədər. Və sonra müəllif ikinci hədisdə gətirib və burada da onu əlavə gətirib ki, "wa n-nəs əcmein" və bütün insanlar, yəni bir yer, yəni iki rivayet aylar iki, yəni rivayet gətirib. Və burada müəllif ə, qeyd etmək istəyir ki, Peyğəmbə s.ə.və olan sevgi məhz imandandır. İmandandır. Çünki Peyğəmbə səlləm bu İslamı təbliq edən Allahın elçisi, rəsulu həmçində Peyğəmbəri, yəni elçi və həmçində Peyğəmbəridir və onun sevgisi eyni zamanda birbaşa Allahın sevgisi ilə bağlıdır. Allahın dini ilə bağlıdır ki, məhz o Peyğəmbəri olan sevgi Bu, İslama görə olan sevgidir, İslam dininə görə olan sevgidir. Hansı ki, Ömər radiyallahu anh bu hədsə işləndə və dedi ki, Ya Resulallah, mən səni e, hər şeydən çox sevirəm. Atamın özümdən başqa, onda Peyğəlisələm dedi ki, Xeyr, sən məni e, özündən, e, valideynlərindən, övladın, hətta özündən çox istəmiyə nə qədər müəmin olmazsan, onda Ömər ki, Ya Resulallah, indi mən səni özümdən də daha çox sevirəm. Və əbərin insan bir ki, əl ənə ya Umar, yəni deyir ki, indi ya Umar, yəni artıq yəni sənin e, qəlbində e, imanın düzü demək olmaz ki, Ömər radiyalarının o vaxtı kamül mümin deyildi. Ay, yox, sadəcə bu Ömər radiyaların ola bilərdir ki, yəni bu cür yəni, başda düşə bilərdir. Sadəcə bundan sonra isə, bu södünə sonra Ömər radiyalarını bir daha təsdiq edir ki, yəni onun e, peyğəmbəri olan sevgisi hətta Özündən də olan sevgi, daha çox sevgisidir. Çünki kimlər ki, birinci rəyidə olsalar ki, ömər o vaxtı kamil mömin deyildi, onda kamil mömin olmasaydı Ömər Radiyalanı məgər e, Məkkədə müdafiə eləyərdi, eləməzdi. eləməzdi. Yəni, özünü təhlükələ atardı, atmazdı. Eyni zamanda hicrətdə, döyüşlərin özündə, aydındır. Yəni, bütün bunlar göstərək ki, Ömər o imanın şirinliyini, imanın kamiliyini artıq Ömər dadmışdır. Sadəcə, bunu Ömər elə başa düşürür ki, insanın özünə olan sevgisi Allahın sevgisindən də çox olmalıdır. Anca Peyğambər s.a.sələm bilirdi ki, xeyir, insan hətta özündən, atasından, övladın, bütün insanlardan da daha çox neynəməlidir? Allah rəsulunu sevməli. Həmisində bu başqa rivayətə də gəlib ki, öz Əhlindən və malından, yəni öz bütün qohu məqraba, zövcəsi, uşaqları, hətta mar dövlətindən də daha çox Allahı yəni sevmək. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, Peyğambəsəm olan sevgi məs Allah subhantala olan yəni sevgisidir. Və e, burada Allah subhantala e, öz Peyğambərinə olan sevgisini və eyni zamanda olan et, olan, olan Peyğəmbəri olan ittibanı məhz Əlimran surəsində də bir daha təsliqləyir və bu ayəni e, çox təfsirçilər e, sınaq ayəs adlandırırlar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və e, id iddia olan sevgi ayəsinin sınaq ayəsi adlandırır ki, Allah talabə buyuruyor ki, Qul inkuntum tuhibbuna lafəttəbiuni. De, həqiqdən Allahı sevirsiniz, onda neynəyin? Peyğəmbər s.ə.və yəni itaat edin. Və ə, biz baxsaq, görsək Peyğəmbərsəm hədislərində, görək ki, Peyğəmbərsələ burada ə, imanı ə, əlavə əməllərindən ortaya çıxarır. Yəni, ə, bu əməl imandandır, bunu etsən, belə olarsan, bunu etsən, belə olarsan, bütün bunlar göstərir ki, iman insanda təkmilləşməsi, əməlləri yerinə yetirilməsi nəticəsilə olur və insanda olan həmən imanın özünün gözəlliyi, üstünlüyü məs onda olan əməllər və əməllərin eee nəticəsindən olan səmərəsi meydana çıxarır. Və bu baxımdan Allah Subhanahu taala eee nəyə bənzədir Quran-Kərimdə? Ağaca. Allah Tala buyurur ki, "Məthəlanə kəlimətan tayyibatan köçəcəran tayyibatan əslü Allah Tala buyurur ki, o o müsəlməmini deməli gözəl sözə, yəni o da tofit kəlməsidir ki e, və o söz hansı ki gözəl ağac kimidir, hansı ki ağacın əsli hardadığı yerdədir, onun furuları isə, budaqları isə hardadığı göydədir və müsəlman da, mömin də e, həmən imanla olan məsələsi də bu cürdür. Yəni onun imanın əsli hardadığı əsli var, artıq iman gətirib. İmanın altı ərkəni bunda var, aydındır. Və Va, bu da nədir onda? O Leyla kəlməsindən başlamış köküdür. Yəni ilk onun kökü Leyla kəlməsidir. Və onun İslamın e, altı ərkəni bunda var. Sadəcə həmən altı ərkəna olan münasibəti, olan əməllər toplumu ixlasdan yerinə yetirilməsi baxımından həmən ağacın kökündən yuxarı, yəni torpağın üzərindən qalxan Gövdələri, budaqları, yarpaqları, çiçəkləri və nəhcədə nə olur? Meyvələri hası olur. Və həqiqdən də bir möminin əgər əməl baxımından bağaca bənzədirsə və görərik ki, kimsə əgər ancaq sırf altı, yəni iman gətirib subsa, əməllər onda naqız isə, o nəyə bənzəyəcək? Ağaca. Hansı ki, kökü yerin altındadır. Amma nə budaqları var, nə yarpaqları var. Nə var, nə də meyvələri var. Əgər o insan əməl etibarilə obri müəmmüllərdən fərqlənirsə və müəmmüllər bir-birlərindən əməl etibarilə fərqlənirləsə, deməli o əməllər həmən onda olan ağacın eynəyəcək, gözəlləşdirəcək. Əməllərin növlərinə görə, yerinə yetirilməsi, ixlasına görə onda başlayacaq neynəməyə gözəl-gözəl budaqlar çıxmağa və o budaqların üzəri gözəlləşəcək O yarpaqlar xətimlənəcək gül çəylərlə və nəticədir isə o gül çəylər nəyə çönəcək? O meyvələrə çönəcək və o insan əməlləri o cür ixlasla, sidqlə, yerinə yetirimlə baxımından nəticəsində axırda həmən meyvələr nəyəcək? Başlayacaq artıq yetişməyə və bu vaxt o mömin artıq, imanın şirinliyin başlayacağı, yəni dadmağa. Hansı ki, İbn Hecar rahimehullah bu gözəl açıqlama verib, yəni bu hadisə və bundan sonraki hədsə bu uyğunluğu gözəl gətirib və hətta də çox mühüm, yəni gözəl, yəni bənzətmədir ki, o təfsirçilərdən götür bu ayəni və bucür, yəni bənzədir ki, o meyvənin yetişməsi hasilində isə məs insan onları gördükcə artıq imanın şirinliyi başlayır, yəni dadmağa. Məs peyğəmbər sallallahu əleyhi olan sevgi də Bizə həmən ol imanın şirinliyindadır. Çünki əgər bir insan ə, Allah və rəsulunun sevgisini, xüsusən də peyğəmbər sağlasam, necə bu hədsəyi bir görsərdik kimi, peyğəmbər sağlasam, əgər o insan özündən, atasından və övladlarından, canından, malından çox istəməyi onun da həqiqi imanın kamuli formasına aparıb çıxarır. Hansı bir rivayətdə gəlib ki, o, ə, orada övladını nəyiniyir? Valideyindən qabaq rivayət gətirib. Ki, bu rivayətdə gəlir ki, Deməli, burada min vali deyil, birinci valideyn gəlib, ata gəlib, sonra isə gəlib övlad. Ancaq bəzi rivayətlərdə birinci övlad gəlib, sonra isə valideyn gəlib. Düzü, şərhçilər qeyd edirlər ki, burada birinci ata gətirilməkdən məqsəd odur ki, hər bir övladın atası var. Çünki övlad atası neynəmir, dünyaya gəlmir. Yalnız yalnız Adəmlən, kimdən başqa? İsa reis salamdan başqa aydındır. Düzü halva adamdan əmələ gəlib, amma ə, İsa ilə adəmin ilk yaradılışı nədən əmələ gəlib? Atası əmələ gəlib. Fərq də ondadır ki, Adəm həm atası, həm anası dünyaya gəlib, İsa isə atasız və ana ilə, yəni dünyaya gəlib. Ancaq bu baxımdan şərhçilər qeyd edir ki, burada birinci atanın zikri olması onu göstərir ki, hər bir övladı nəyi var? Atası var. Halbuki hər bir atanın övladı yoxdur. Və bəzi şərhçilər qeyd edir ki, Burada birinci, övladın gəlməsi ona olan çətinliyi göstərir. Yəni, övlad necə məşəqqə yaradır sənə? Qazan, böyüd, xəstələnir filan besməkən. Ancaq hansı rivayətdə ki, ata gəlib, deməli, e e ona olan ehtiram baxımından atanın zikri birinci olub. Hər bir halda biz də hər iki rivayət qəbul edirik. Yəni, istər birinci ata gəlsin, istər övlad gəlsin. Yəni, bu sonluq etibarilə sevgini göstərir ki, insanın Allah, Rasuluna olan sevgisi, Məhəmməd Peyğəqəməsəm olan sevgisi onun doğma atasından, doğma evladından, əhlindən, canından, malından olmalıdır. Daha, yəni çox olmalıdır. Əgər insan bu sevgini qəlbində yaşayırsa, əməllərini tətbiq edirsə və qəlbində onu ehtiqat edirsə, o insan nə onun övladları, nə zövcəsi, nə antasanası, onu Allah və Rasulun yolundan sapdıra bilməz, azdıra bilməz. Çünki hər bir halda o kimə tabi edir? Allah və Rasulun əmrinə. Və bu baxımdan görəcəm, bəzi qardaşlar Bir suhallarda valideyn münasibəti, yəni çətinlik halına gəlib çıxır və övlad, mömin oğlan, mömin qardaş o sıxıntıda qalır. Görən, budur, yoxsa budur. Amma ən birinci nə olmalıdır? Allah və Rasulun muradı, istəyi əmri. Bizim üçün mühüm nədir? Birinci Allah və Rasulun əmri. Çünki əslən, bütün onların yaradılışında məqsəd nədir? Allahı itayət, Allahın Təkliyin, eləyə Allah kəlməsinin əsasıdır, aydındır. Amma əgər valideyin e, o barədə bizi azdırmaq istəyirsə, yönəltmək istəyirsə, bizi uzaqlaşdırmaq istəyirsə, o zaman Allahın asıliyində məhlukatı nə yoxdur? İtahiyyətçilik yoxdur. Ona görə Allah subhantalla e, Quran kəlimdə Səhvəmsə Loğman surəsindən bildirir ki, əgər valideynlərin səni Allah'a şəriq qorşumağa yönəltdirsə, sövq elətdirirlərsə, sən onlara itahiyyət eləmək. Dünya işləndə nə deyir? Onlara, yəni itaat elə. Aydındır. Bu birbaşı onu göstərir ki, e, dünya işlərində e, deyil, ahirət işlərində bizim üçün örnək, örnək, nə konstitusiya, nə qanun, hansı da əsas örnək bizim üçün Allah və Rasul və Quran-ı Bu, bizim birinci etiqadımızdır ki, bizim üçün ən mühüm məsələ Allah və Rasulun əmridir. Allah və Rasulun muradının yerinə yetirilməsidir, aydındır. Ancaq ondan sonra gələn qanunlar var, hər dövlətin özünün nizamına mənə qaydaları, qanunları var ki, o qayda qanunlar əgər Allah və Rasulun əmrinə, şəriyyətdən zidd isə, Əməl olunmur. Yox, əgər o əmrlər, qanunlar, qaydalar, əgər Allah və Rasulun əmrinin yerinə yetirilməsindən ötürü hasanlaşdırırsa, artıq o vaxtın olar, itaat eləməyən Nizə Hüseymin rəhəmalara gətirdiyi kimi. Nizə bildirir ki, əslində baxsan, görəsən ki, staforda, yaşılı, keç qırmızı diyan Quranda yoxdur, sünnədə də yoxdur. Və ya ki, pasport almalıdır, öntür, get pul keçir, və siqal neyinədir, Quranda sünnədə yoxdur. Və vaxtda ki başqa dünya qanunları, hansı ki İslam şəriətinə zidd olmayan qanunlar. Deyir, bunlar Quran və sünnədə yoxdur. Bunlar Quran və sünnədə hansı başlıqlar altında var? Atəyyullah vəhdi ola sə ölümərinkum. Allah və Rəsuluna və önünüzən olan əmri sahiblərə nə edin? edin. Bu qism həməl bu üçüncü cü qismin altındadır. Əmr sahiblərinə itaat. Əgər onların əmrləri Quran və sünnəyə zidd deyilsə, İslamın Qaydalarına, şəhətləri ziddə isə, onda onların əmirlərini yerinə etmək nədir? Lazım o seyirəm rəhmələdir ki, hətta onların o əmirləri şəriəti əmr edirlərsə, yəni o əmirlər əgər şəriəti əmr edirlərsə, artıq onların itaətinə nə inir? İki dəfə artır. Bir də birinci Allah və Rasul əmrinin dediyinə görə, ikinci də dediyi, birinci Allah və Rasul əmrinin dediyinə görə, ikinci də dediyi Allah və Rasul əmri olduğuna görə. Aydındır. Amma bundan əks tərəfdə isə bizim üçün, əgər qəlbində həqiqi Allah ə, sevgisi, Peyğəmbə sevgisi olan, yəni Peyğəmbə s.ə.və öd canından, malından, var dövlətin çox istəyən şəxsdir isə artıq onun üçün hər şeydən mühüm nədir? Allah və Rasul əmri və çox uzağa getməyək, sahabələr hizzət edən zaman, Musa bin Umir, Abdurrahman bin Avfə, başqa tavarlı sahabələr, hansı ki hizzət edəndə Avbəkir. Radiyallahu. Hicrət edəndə dedilər var dövləti qoyacaq sanmada. bizdə qazanırsan dedi götür. Bilal Radiyallahu azad ediləndə dedilər filan qiymət on artığını verdi. Neçə artığını verdi? Dedilər sən nə təy ticarətçisən biz bunu heç bu qədər qiymətə satmazı. Dedilər hətta bütün var dövləti siz hamısına verin çünki onlar onun azad olmasında heç bir şeydi. idi. Və hətta ki Musa bin Umar hicrət eləmək istədi. Gözəl var dövləti insan böyüyən insan idi. Dedilər sənin atom var burada qazanıb qoyun, soyun dəiş çıxad üzükləri var dövlət qoy get qoydu getdi hətta uhudda şəhid olanda xurma ağzına onu yəni üstünü kəfənlədirlər paltarı yox idi vəhd əbdurrahman əminov qazandığı pulları hicrət edənlər vaxt tələb elədilər bütün var dövlətin qoydu niyə görə çünki onların hicrəti Allah və Rəsuluna görə idi onlar məhz Allah və Rasulun əmrinin müqabilində o hicrəti yerinə yetirmişdilər çünki onların qəlbində bərqərar olan iman Allah və Rəsulun yəni imanı idi onlar üçün Başqa yer yox idi. İkinci bir e, seçim variantı yox idi. Bu da yoxsa, bu da. Aydındır. Və həqiqdən də e, biz əgər bunu dərk eləsək və biz bilərik ki, artıq qabağımızda çıxan, necə deyələ, bugün çox qardaşların yəni, problemidir. Yəni, biz onunla dərnək etmək istəmirik ki, yəni, asilyə, düçar qalırlar işinlə bağlı və yaxud da başqa şeylə bağlı, yəni, hər bir halda insan əgər qəlbində o sevgini, kamil formada yəhşən insan məhz o anlarda hökmən nə Allah və Rəsulun muradını, istəyini, əmrini, yəni yetirməyə çalışar. Yəni çox bu barədə dərində getmək üçün ki, hər birimizə bu nöqsanlıq var və məqsədimiz də necə deyirlər, e, insanları e, hürcütmək deyil. Qaçırmaq deyil ki, deyək ki, hamısı haqqal salın, hamısı balağın qısalsın, hamısı beləsin, hamısı beləsin. Məqsədimiz sadəcə o əməllərə nail olmağın bir nömrə ilaçarı var, o da Allah və Rasulun sevgisini eləmək, insan öz qəlbində bərqəlb yaşayıb, əməllərində onu ispat eləmək. Və inşallah bu günlə də kifayət edilək, çünki gələn növbəti hədisi yəni böyüdür və düzünə Allah bir vasalı Muhammədin və Aləli